Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska om Du har hittat in på rlm.nu och lyssnar nu på mig Länsman och trogen vid min sida har jag konrad. Välkommen konrad! Gudögudögro. Vi har blivit kontaktade av lyssnare som undrar hur det har gått med Jim Olson och åtalet mot Expressen. Och det här är något som även vi har undrat och vi kontaktade då därför Jim för en intervju nu i samband med att justitiekanslern har lagt ner utredningen. Men om vi snabbt summerar vad som har hänt. Jim Olsson, han fick hembesök av Expressen för att han hade yttrat sig i kommentarer på ett sätt som man tydligen inte får i landet med den här påstådda yttrandefriheten. Vi kan läsa ett exempel exempel på en kommentar i en artikel på Expressen som gäller Jim och den låter så här: citat Terroristerna är invandrade islamister och kriminella stödda direkt och indirekt av rödgröna vänsterextremister som fotsoldater, quislingjournalister och quisslingpolitiker, slutcitat. Han skriver här då till och med islamister i det citatet och inte alla muslimer generellt, vilket gör den kommentaren helt harmlös och helt sanningsenlig. Men det spelar ingen roll för Expressen. Jim blev i vilket fall rosenrasande när de knackade på och skulle hänga ut honom. Och de fick sig en välbehövd utskällning efter noter som bland annat innehöll orden dra åt helvete. Många skulle lägga sig ner som en skamsen hund efter något sånt här. Men inte Jim Olson. Han sträckte på ryggen och lät åtalen hagla. Och det är vad vi ska prata om i det här programmet. Vi på RLM hälsar med stolthet Jim Olsson välkommen till Programmet. Hej och välkommen Jim. Tack så mycket. Ja, jag tänkte att vi skulle börja prata om vad konsekvenserna av det här hembesöket har blivit. Ja, det första var ju att jag inom en halvtimme gjorde en polisanmälan då mm. mot, mot hemfridsbrott och kränkande fotografering där det fanns en ny dag. Från ungefär ett år tillbaka som bygger på, nu och mer alltså först sjunde 2013 som bygger på utlåtande från Europadomstolen som är överordnad svensk lag, alltså de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. Då. Mm. Och där har jag tyvärr fått avslag från först polis och sen åklagare då, i det fallet. Och de, de vill inte driva den här frågan trots ovidersegliga bevis. Vad har de för anledning till det? Ja, de, de, de, de, de har helt enkelt inte tagit det seriöst. De har ju inte intervjuat mig efter det jag gjorde polisanmälande eller någonting sånt. Det finns ju klara, om man analyserar situationen och tittar på, på filmen så ser man att filmningen pågår innan jag öppnar dörren. Mm. Och det betyder ju som konsekvens att polisen ger grönt ljus till att vem som helst får gå hem till vem som helst och ställa upp en övervakningskamera och sätta igång och filma. Och när man tycker då att man vill locka ut en gubbe eller din tant eller vem som helst så ringer man på dörren och då har man gjort sitt enligt polisen och enligt Expressen. Då. Mm. Och så är det ju inte utan det här är ju mycket klart brott mot Europa. Och man får överhuvudtaget inte filma och publicera de bilderna om man inte har ett explicit tillstånd. Det finns klara prejudikat när det gäller Europadomstolen. Prinsessan Caroline av Monaco och Hannover till exempel som är ett väldigt genträtt rättsfall. Men det sågar bara polis och åklagare. De är okunniga och vill inte driva frågan. Så vi kan komma tillbaka till senare. Mm -hmm. Sen kontaktar ju också då Journalistförbundet som har etiska regler om sådana här saker va. Och där var det ingenting heller utan journalisterna har alltså gett klartecken för att eh, deras medlemmar då får gå hem till folk när som helst mitt i natten och göra precis vad som helst vad gäller filmningar och hemfridsbrott. Och det är helt enligt journalisternas etiska regler. Kanske inte förvånande när vi vet nu att nu journalistförbundet siktar på att utsluta sådana som har avvikande ja, så. åsikter då. Mm. Så det, det var, men det ska man alltså komma man får väl var klart för sig vad journalister så idag står för. Det är propagandister. Mm. Men vi skulle ju verkligen vilja få reda på mer det här. Hur du faktiskt blev röjd av Expressen. Så att lyssnarna får höra hur det gick till. Ja, alltså de kände ju till min e-mailadress flera år tillbaka. Jag hade ju mejlat till dem efter Thomas Mattsson. Då, va? Mm. Så de hade min e-mailadress. Jag var ju registrerad där med min e-mailadress på Expressen. Mm. Hade så, det något med kommentar de, de, kommentarer att göra som du kommenterar på Expressen också? Eller? Ja, eh, sannolikt är det ju så att de har ju låtit de här eh, kriminella sluddret få tillgång till sina loggar och så vidare. Så, så har de tydligen fått tillgång till motsvarande på SVT också, vad jag har hört då. Och, det är in, inside information får man utgå från, vad de än säger va. Och av det här att du blev röjd och så, ja, med Expressen, men, vad blev konsekvenserna av det? Ja, det, jag gjorde ju då en anmälan till GIKO som jag fick hjälp med också, vilket jag tackar för. Va? Och GIKO tyckte ju att de bevisen som fanns där räckte egentligen för att driva ett åtal. Men först måste de få form formella skäl göra en förundersökning som de lämnade över till en åklagare. Och där kom det, ju... det första som hände var ju att när det här beslutet om förundersökningen kom, då hängde Expressen ut mig. Va? De pratade mm. inte om de här kommentarerna jag hade gjort på Expressen. Utan då kom de och repeterade det gamla förtalet och producerade nytt osammanhängande förtal. De tog chansen där va? och mm. försökte utmåla mig som oviderhäftig och opålitlig och så vidare. Så för att påverka åklagare och GIKO mm. mm. Det som sen hände för några dagar sedan var ju helt enkelt då i tisdags att då kom det besked. Det var vi beslut på måndag att det här förundersökningen var nedlagd av GIKO. Inte för att de inte trodde att Expressen hade begått fel utan att de inte klarade dem att överbevisa Expressen som nekade då att de hade kontroll över någonting när det gällde kommentarer. Därför att jag hade kompletterat med bevis som var ovidersegliga va. i tiotal uttalande från olika chefer på Expressen vid liknande tidpunkter som jag kommenterade där de garanterade att de hade förmoderering och därmed att jag var skyddad som uppgiftslämnare. Men det sågades tydligen bara vara. Sen fanns det också teknisk information som visade att användarna då vid den tidpunkten förmodereras. För de klagade just på att deras inlägg bara försvann. Det var många som gjorde det samtidigt som jag kommenterade. Och det är precis det här tecknet på att det förmodereras. Mm. Kommentarerna kom aldrig in sen i diskusprofilerna. Vilket man kan se, sådana som har kommenterat, och de finns inte i diskussprofilerna. Utan de gick in i Expressens skyddade databas, vilket ytterligare visar det. Och slutgiltigt så visade jag också att artiklarna var fortfarande inställda på förmoderering. Mm. Och det skärmdumpade jag och skickade till JIKO, åklagare och utredande polis. Och trots dessa drev de det inte vidare. De ville, kunde, orkade eller hade inte kompetens för att driva det vidare. Man kan tolka det hur man vill, men jag uppfattar det som att har man olika åsikter om den här nykommunistiska ideologin med värdegrunden mm. som ni ju känner till, va? värdegrunden, va? Mm. Som, som kommunisterna i Sverige har omfallat och infiltrerat överallt, mm. då är man fredlös i sådana här sammanhang. Och, och om jag har förstått det att det här viktiga med just om det var förhandsmodererat eller inte är väl, om jag har förstått det rätt, att om, om Expressen förhandsmodererar så är det de som väljer vad som ska läggas ut. Precis, då tar de ansvar som publicerare då, alltså ja. då måste alltså Thomas Mattsson, ansvarig utgivaren är då ansvarig för inläggen va. Mm, precis. Och det är otvetydigt, det går inte att visa tydligare då. Nej, det är ju tvekluster. Att, att utan det enda, som, det enda som de hade kommentarsmöjligheter på, det var sånt som låg under bloggar, alltså Expressens egna bloggar. Mm. Inte det ligger alltså på expressen.se då. Det används bara där. Och allt är förmoderat. Jag kontrollerade ju allt som fanns Som de hade på många olika bloggar, som opinionsbloggen, jag hade kommenterat. Så var det inställt på förmoderering. Så det, det är helt hundra procententligt man skulle kunna säga idag, som brukar säga att det. Tusen procent, även om det är matematisk mm, överdrift. men det, Du kan inte juridiskt sett visa det tydligare. Och hade det här varit Nordfront, mm. hade det varit en sån sajt som hade haft förmoder vilket de har haft av Nordfront och, var, och blivit anmälda. De hade ju åkt dit med dunder och brak med mycket mindre bevisning. Men menar GIKO här alltså att det är oklart om det var förhandsmodererat eller inte? Eller vad är det de ja, alltså, GIKO så? har inte, jag har inte sett några detaljer, jag vet inte ens om de har släppt några. De brukar inte motivera sina beslut vilket är ett väldigt stort problem juridiskt. Att mm. de kan alltså få fatta beslut utan att motivera dem. Mm. Mm. Och man kan inte överklaga heller GIKO. Nej. Så det är ett stort demokratiskt problem va? Ja, ja, det är granskarna granska sig själva. Ja. Kan du driva det vidare nu? Kan du överklara Nej, det? Jag, kan, jag tror jag kan driva det till Europadomstolen. Och om det går att driva till Europadomstolen så ska jag naturligtvis göra det med mm. Stöd av andra så att säga då mm. som kan finansiera det och så För det, det, det är liksom det skyddet vi i Sverige har då när vi försöker motarbeta den här nykommunistiska ideologin på, från Expressen och andra då, inte minst i medier. Alltså det är bara Europa de står. Det svenska rättssystemet fungerar inte va. Det fungerar inte när det gäller hemfridsbrott som Expressen regelmässigt utför. Eller, eller som är påträngande fotografering som de också regelmässigt genomför då. Det fungerar inte när det gäller uthängningar eller registreringar. Utan rättssystemet avstår från att driva frågorna. De avskriver det hela helt enkelt då. Men man kan ju läsa då på Expressen att de säger då att de har presenterat uppgifter som tillbaka visade anklagelserna. Vad är det här för uppgifter? det skulle jag väldigt gärna vilja veta också. Jag skulle också gärna vilja veta hur de kan motbevisa alla de här garantierna som mm. de har gett under de senaste åren. Mm. Sanningen är det att de vågar inte lämna ut eller publicera det. Det är ju en tidning som, som, som skryter med att de publicerar. Då får de väl publicera det här? Mm. Nej, de har inget att publicera. Det är lögn och förbannad dikt som vanligt när det gäller Expressen. Va? Mm. Eh, men vi kan ju också läsa här om eh, chefredaktören då, Thomas Mattsson, den självgode som sitter och säger det är tillfredsställande att sådana här försök att ifrågasätta en prisbelönt undersökande journalistik avfärdas David Bas och Christian Holmén gjorde ett viktigt jobb när de blottade vilka som näthatade främlingsfientligt alltså vad är det du känner när du hör de här orden? Ja, Jag blir inte förvånad Expressen föddes ur en lögn om att de bekämpade nazismen när de startade tidningen. De startade 1944 på hösten, sen på hösten, när nazismen var ett vandrande lik. Mm. När, Sov när Sovjetunionen nästan närmare var vid Berlin- pansarförbanden med Patton i spetsen hade trängt in i Tyskland. Mm. Det var inget snack om hur det skulle gå. Det var frågan om det var veckor eller månader så att säga. De flesta bedömare spekulerade i veckor. Och hade Tyskland fungerat som normala länder så hade de kapitulerat långt tidigare. Mm. Så det där är ju en lögn. Sen har de fortsatt med lögner. De, de, de refererade invigningen på på Helsingfors olympiaden utan att vara där. De, de, de ljög, om, ljög om besök av boxare som de hade intervjuat som aldrig kom till Sverige. Det var Louis, va? De har ljugit om, om till exempel Persbrandt som var ett sånt där uppmärksammat brott. Där de hittade på, det var väl Thomas Mattsson som var ansvarig, att han var intagen på något behandlingsfilm. Och det var alltså rena ramar på hitet, och där fälldes de. Och de ljög om Gudrun Skyman att de var inblandade i någon erotisk film. Och det fälldes de också för. Mm. Och det var Thomas Mattsson ansvarig tydligen för då. Va? Ja, det får vi verkligen, verkligen hoppas. Att han, det, att han har hela tiden funnits i bakgrunden när de har fällts. Det där om Gudrun Skyman får vi, ja, får vi ja, verkligen det... hoppas att det var en lögn. Ja, men alltså de, de var vad de gör, Expressen, speciellt utgivaren som man kallar, ja. de pratar om pressetik. Men, men sanningen är att de, är, de, de har ingen pressetik när det passar. Nej, Men det är en slags tidning såklart, en ja, och jag, jag vet inte om det är lite unikt i Sverige, de, men, men utomlands så finns är det ganska... Kända, det finns hända experter på området som har kallat dem för press, Thomas Mattsson för pressetikens dögrevare. Mm. Och det tycker jag är en lämplig beskrivning av honom. Vad, vad tänker du om det här med att SD väl valde att stänga ut dem då på valvakan? Ja, de skulle ha stängt ut dem långtidigare i min <här> åsikt. Va? Du, du tycker ja. inte då som Thomas Mattsson sa att vad var det? det var ett hot mot den fria pressen? Det är inget du. Nej, det är, <här> det är Thomas Mattsson Expressen som är ett hot mot yttrande. <här> ja, absolut. Och att han själv hävdar att han är... Den, det. den, lagen, den lagen som de anmälde för oss, för, för oss att fälla... Ryba, som mm. gjorde ganska triviala saker. Som Hade han varit en vänster, vänster person så hade det blivit avskrivet. Den lagen som de använde där, va? den lagen kan alltså användas mot Expressen för de undertrycker yttrandefriheten med sina olagliga då, hembesök och olagliga skriverier där, där de förfalskar systematiskt vad personer har skrivit. Jag har ju drabbats väldigt hårt och jag har ju tvingats att gå igenom precis allt vad som har skrivit så Jag ser ju vad de gör. Va? De hittar på berättelser. De plockar bitar ur kommentarer som behandlar artiklar som har förekommit under åratal. En bit här ena året, en bit här. Och av det så fixar de ihop en berättelse då. Mm -hmm. Och så gör man inte det, ungefär som att ta bokstäver, hänvisa att någon har använt, använt hela alfabetet och så hittar man på en vers som han har skrivit va. Det, eh, illustrativt sett så är det samma tankesätt och det är så som kommunister alltid har arbetat, som totalitära regimer, nazister också alltid har använt. Och nu har appliceras det här i Sverige när vi har den här nykommunismen då som regerar då i medierna då va? Det är ju ändå en hel del journalister som ser de här problemen då mm. Mm. och de ska man ju tacka som ser det här problemet med uthängningar och, och den här propagandan som, som produceras. Va? Som mm. inser att allt som inte är extremt inom den här värdegrundsideologin då va. Det är då liksom fritt att attackera. De ska censureras, de ska beläggas med yrkesförbud. De får inte skriva ledare, de får inte göra någonting. Då liksom. Möjligen referera volleybollmatchen. Men kan vi, kan vi glädjas åt att mycket tyder ju på att den här sortens tidningar faktiskt är på väg att dö. För att de, de går ju ner väldigt mycket och de har ju ett otroligt alltså, lågt... Man har ju gjort undersökningar och jag tror Expressen, var, man frågade som i Göteborg, frågade folk och ja. 15% hade förtroende för Expressen eller så, så liknande. Jag så färskade siffror där, var det 10%? Ja. det Ja, och, det var och de Problemet start, är att folk de, läser start, ändå skiten. De, de närmar sig ju noll undanför för mm. han var. Mm. och nu vill de ju ha mer stöd från, från och de, de är ju absolut den värsta tidningen som finns i Sverige vi har haft anledning att klaga på Aftonbladet men Expressen har ju gått över alla gränser och det ser ju med de här uthängningarna som i mitt fall det säger ju ut. Pressetiska experter som Nils Funke, det sa ju han väldigt tydligt att det här är helt uppåt väggarna. Det är totalt mot allt vad pressetik är. Det sa han direkt då i debatt 12, /12 då i SVT Göteborg då. Mm. Men i och med det här då, är det några andra av dem som blev uthängda i samma veva? Som, har du varit i kontakt med någon av dem eller hört något om de har sagt någonting om det här eller? Det var en som jag inte kände alls som ringde mig i samband med den här senaste uthängningen då va? Mm. I övrigt så har jag inte kunnat följa det i detalj men min slutsats av det jag sett är att väldigt många av dem är falskt uthängda utan någon som helst anledning mm. alltså de har sett hur de har gjort mot mig och så har de arbetat under årens lopp och det gör de fortfarande, det har de gjort mot dem här, de plockar de tar artiklar som ligger med lång tids mellanrum ur de plockar de fram någon enstaka kommentar som personen har gjort, ur den kommentaren plockar de fram en liten bit, och så fixar de ihop en liten berättelse. Inga källinvisen är ingenting. Så det rena ramafuskverk. det håller inte, det skulle aldrig hålla internationellt. Internationellt i USA, om man har arbetat som journalist på det här, så hade man fått nöja sig med att dela ut annonsblad. Man hade blivit bandlys. Va? Det här är skräpjournalister. Som Ja det är fel att kalla dem för journalister. Propagandister är det va? Det är journalister. Mm. Och det är många hederliga journalister som var och förstår. Och kommit till den här insikten. Och tydligen är det många på Expressen också. Så det finns många hederliga där. Som så alltså, har motsatt sig den här enorma idiotin. Alltså, mm. De har ju pumpat ut löjliga saker och sen har de skrivit i veckor om Hitler och andra världskriget. och nu när det här beslutet kom att lägga ner då förundersökningen då hade de min löpsedel här i Göteborg till Råga på allt där de skrev om mig i tidningen då va på GT och Expressen där jag fanns med tillsammans med Hitler va ja. mm. så ja. för att associera ja. mig med nazismen och ja, Hitler va? trots att en av kommentarerna så ju propagandister jo, jo men trots att en av kommentarerna har faktiskt tog upp då använder de ju liksom Hitler som något negativt. Absolut, men, men ändå absolut, så ska de sammankoppla absolut, dig med Hitler då så Och att jag det... gjorde det naturligtvis bara billigt va och då är det väl att lägga märke till det här va att om man som så att säga kritiker av den här värdegrundsideologin och massinvandringen och så vidare där vi nog har majoriteten på vår sida så att i Sverige. Mm. Om man gör det här då va? Då kan man utmålas som nazist och rasist och fascist och, och gud vad som helst i samma veva så att säga då va. Mm. Och det kan alltså vår blivande statsminister säga och det kan andra höga politiker säga speciellt på vänsterkanten och naturligtvis olika grader av journalister eller rättare sagt propagandister va. Mm. Men om en person i en kommentar va utan att vara betald, utan att sitta där och korrigera, kommer med en liknelse då som naturligtvis inte är tänkt att ta bokstavligt då. Mm. då. Då har man då gjort det allra grövsta av det grövsta. Men alltså själva så kommer de undan med så att säga medvetna nidbilder av folk och förutelser som nu Sverigedemokraterna. Ja, hur många så, och, gånger har inte Åkesson som blivit jämfört med Hitler? Det är ju dagligen. Ja, det har ju blivit, alltså i takt med att Sverigedemokraterna har blivit det hundra procent demokratiska och tagit avstånd från allt vad rasism är då liksom då. Va? Så har de gått efterfrån att beskriva som invandringskritiskt det främlingsfientliga. Egentligt. Och nu är de då nazister nästan inte. Det åtminstone en rasistparti då från många håll. Det är naturligtvis skämt. Mm. Ja, det är... Men, men de sitter ju verkligen på sina höga hästar kan man ju lugnt säga när man läser det här. På ren svenska. Ja. Olssons anklagelse mot Expressen har bemötts av tidningen och nu är utredningen ja. nedlagd av GIK. Då Snack. säger jag, ja. då säger jag. Publicera era uppgifter som ni har bemött då. då. Mm. publicera era mm. uppgifter om förhandsmoderering på, på de här sajterna men de har ingenting, de har inte kunnat publicera ett skvatt, det är bara trams, mm. därför att tomma tum tunnor skramlar mest va? Mm. och det är det som karaktäriserar utgivaren i frågan mm. och, och så sa jag ju där i början att du inte lägger dig ner som en skamsen hund och så kan man läsa ja. det här Jim som formulerade sig otillständigt i sina inlägg och han hade därefter det dåliga omdömet att inte be om ursäkt och ärligen tillstå att man inte bör bidra till att piska upp obehagliga stämningar med ett sådant språkbruk i offentliga debatter. Som, som, som du märkte där i det här citatet så har jag varit mm. oerhört noga med att inte likställa muslimer i allmänhet med terrorister utan jag använder beteckningen islamister ja. mm. medan däremot Expressen, publicisten Thomas Mattsson har publicerat mm. fruktansvärda anklagelser mot shia-muslimer i Sverige och över hela världen där de har utmålat som bindgalna galningar så att säga då som vill se berg av brinnande lik av judar då, mm. Mm. och det har han kommit undan med va? Ja, Mm. Så, men, men, men det gäller olika regler. Alltså, Expressen får vara hatiska och hetsa mot folkgrupper hur mycket som helst, inklusive muslimer, om det passar publiceringar och syftet. Och i sin skenheliget angriper de då personer som nyanserar, så att säga, då, och när det är negativa förutdelser använder beteck beteckningen islamist- som innebär just en bokstav, bokstavstrogen muslim som går längre än vad bokstäverna säger. Va? Så kan vi ju verkligen se också att de är ju otroligt duktiga på att klappa sig på bröster. Sen står det ju Bas eh, och med en senaste reportage om 18 SD-politiker som nu alla alla kastats ut ur partiet visar att det uppenbarligen finns mer att skriva om. Som att de så här, tittar på oss, vad vi kan göra, vi kan få, få dem att kasta ut massa människor som, som tycker ja, fel. Ja. Liksom. Jag har ju, ju verkligen, jag har, har inte varit medlem i något politiskt parti eller rörelse eller varit politiskt aktiv och kommer inte att vara det heller som det ser ut att vara. Men, men, men, men alltså, jag, jag vänder mig ju mot det här, den här häxjakten. Alltså de flesta, ja, jag kan inte bedöma alla fall där men, men att ge efter mot Expressen i alla de här fallen det, det är helt säkert fel och ge efter så snabbt. Men Sverigedemokraterna var ju en tvångssituation det här var precis under en valrörelse men principiellt sett i alla andra sammanhang, vi har politiker som har begått mycket mycket grova sexbrott och sextrakasserier och våldtäkter och allt möjligt höga politiker. Då, va? Och då har Expressen och andra blundat. Här är det alltså personer som har skrivit någon enstaka kommentar där de har plockat ut en liten bit och hårddragit den. Det, det I regel är det liksom trams det är frågan. Men det, ja, det är så löjligt att det, ja, men det de har tagit fram som de tar i artikeln gällande det du säger. Det är ju inte extremt på något sätt. Det är inte så att någon skulle ens reagera på det. Då ska man ha klart för sig det va? att Expressen har dessutom så att säga, gjort en liten berättelse i mitt fall. Både två stycken till på köpet. Både i det här fallet den 11 december och när det kommer den så kallade rättelsen den 17. Då. Så de plockade just kommentarer som var skrivna över sju månader respektive fem månader i de här två fallen. I, i, om helt olika ämnen då till och med en opinionsundersökning lyckades plocka ut någonting ur vad. Mm. och så sammansatte de det till en liten berättelse där bitarna dessutom var i ofullständig ordning då va Mm. Och, och ändå fick de alltså inte fram så mycket, speciellt inte som en del av, en del av kommentarerna tvingades som erkänna att vara falska. Va? Mm. Men det är alltså det sättet som sådana här nykommunistiska propagandister arbetar på. Va? Ingenting man läser om i Expressen idag kan man lita på. Mm. Det är en tidning som pass här på ett, ja ni vet, ett annat ställe. Ja men en värld tänker jag, uh, om ni kommer ihåg den. Uh, men skillnaden ja, var ju då att... Ja just det just det. Det finns, det finns en väldigt bra film som jag rekommenderar som heter Idiosynkrosiva. Mm -hmm. Jag vet inte om ni känner till det men det är en sån här berömd film. Sen finns det en film som heter Harrison Burger också som är känd också. Som är väldigt bra. Båda mm -hmm. två... Som berör, det här, ja, som berör liknande saker. Det här med. Men eh, jag är all, eh, säker på att vi, vi eh, lyssnarna vill höra också. Vad händer nu? Jag räknar med att det blir ett enskilt åtal. Mm. Mot inte, Thomas Mattsson. Jag, ja just det. Precis mm. för just deras uttänkning av mig då. Mm. Men jag, jag har inga detaljer för jag vet inga mer detaljer själv. Det är ingenting bestämt. Detaljerna är inte bestämda men allt talar för att det blir ett åtal och jag vet inte, vi kanske inte ska gå in så mycket på det ändå eftersom det är inte så klart så men eh, tror du att det finns någon större chans med det än det här? Ja, Jag utgår ju från att det blir annars går man ju inte till. jag utgår ju från att det kommer vara en jury och domare där som tittar på bevismaterialet objektivt då, mm. Mm. och tittar på Expressens förtal och förfalskningar och så vidare och så, och dömer de, dömer Thomas Mattsson det finns inga... Det finns, om man går efter det objektivt så åker han dit, va? Mm. Vi, hoppas, vi hoppas att domstolen fungerar, va? Ja, mm. det kan man ju tyvärr inte alltid lita på nu för tiden. Nej, men vi får, vi, vi, vi får hoppas för det. Och, uh, sen får vi se, va. Men jag utgår från att de ska, ska agera objektivt. Mm. Ja, nej, det här finns all anledning att, att återkomma till det här och höra då efter. Efter det åtalet så hoppas vi att det är under glada reformer och att du har goda nyheter att komma med. Men jag tycker i alla fall att det var jättebra att du kunde vara med här och informera så vi får reda på vad som händer. Lyssnarna uppskattar nog det verkligen också. Så vi får säga ett jättestort tack till dig Jim Olsson för att du var med oss här igen. Tack detsamma. Tack så mycket. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsvand.